Falënderimi i takon vetëm Allahut të Madhërisht, salavatet be Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mbi shoktë e tij ata që fasonë mirë deri litën e kiametit. Në dersën e sonë shumë do të flasim për metodën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çto quhet më juna raba? Mënyra e Nbeve sallallahu alaihi wasallam. Çfarë metode tjetës, të, të ibadetit, të xihadit dhe thirrjes dhe në çfarë mënyre se pas ka çndrua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i dërguami Allahu Mustafa ja i fundit, i zgjedhuri i fundit i Allahut në tokë sallallahu alaihi wasallam qur alhamdulillahi kem ya ridu al-ghazr Në këtë ko që Allahu Subhanahu wa ta'la Ka dasë që të ullëzohën djel mosha të ri Që njërë dhëtë të thehen Ghafeja Allahu Subhanahu wa ta'la Ajo që duhet të synon Një besimtar si kur ju kështo Duhet të synon fundin E kse rrugë Fundin e kse rrugë E fundin e kse rrugë qënë Në menhegjën e pe amërit Sallallahu arihi wa sallim Filimi është ullëzim Filimi është namaz Filimi është të këbir Minë po fundi i ksej rrugë është kur besimtari takot me menhegjin me metodën e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem për të cilën metod ka dy garantës nëzër për metodën e pejhamerit sallallahu aleyhi ve sellem kush endjek Allahu subhanahu aleyhi ve sellem për mes gjuhës së pejhamerit Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem ka garantu dy garantës njënëm për e tërën dunia që e dojnë besimtari të shumë një anëm për e tëre në botën tjetër që e dhënë edhe, edhe më shumë Allah i në më nësëft të dhëjët Në dhënë një ata që e ndekin metodën e Muhammedi sërallat sëllem qoft edhe nëse janë një person apo dy apo tre qoft edhe nëse kanë fuqi apo nuk kanë fuqi quhen taifetun nëmsura grup indihmon nga Allahu darsën ditën e gjykimit quhen firqatu najeh grupi që do të shpëtojnë nga Allahu subhanahu wa taala. A vëlla në ndonjë të gjithë muslimanë a i ndihmon Allahu? Përgjithësisht jo. Të gjithë muslimanë nuk i ndihmon Allahu. Të gjithë ata që përkaçohen në ehli sunnet a i ndihmon Allahu? Jo. Ngase ata përkaçohen përkaçimi i diçka tjetër, edhe ndihma e Allahut është diçka tjetër. Kur flas për ndihmën e Allahut e kam përqëllimin këto fitorën fitorën Allahu Subhanahu Ata'la nuk jam mundësën zënjohit për njerëzë andaj duhet të ndyqet logika e shëriatit islam regullat që i ka ndyqë Muhamedi sër Allahu Ari edhe nëse ato regullat nuk pajtohën me regullat që i këllam sun ndoshta në shkollë filore edhe në shkollën e mesme edhe në fakultet edhe ndoshta diku që i këllam sun në shkolla më të larta edhe nëse ato Regula që i ka vendos, sallallahu aleyhu e sellem Në menhegjin e vetë Nëse nuk pajtohen me atë qëfar jemi nësuna në jetën ton përdiqme Me trendet të huja Sikur që i edhe na jemi rritë me vendet huja Jash të vendeve të islamit To vende janë vende islamit Janë gënë vende islamit dhe të të banë vende islamit Mi po na nuk jemi shkollu në shkolla islamit Ma dje dhe ka njerësi që kanë së shkolla islamit në botën arabe Në e zharë, në gjajmë e islami e dhe në ri 100% nuk kanë mësu shkolla islame Edhe trende islame po flas Islam kanë mësu Po trende islame nuk kanë mësu Apo këto mesel e ndoshtë ata si kanë mësu sa duhet Apo janë Anash kalu Apo janë kalu Janë kalu Janë kapërsy jan Prandaj me në hegji Për nga merës sallam vë lezër Pas ka pikat të cilat me duhet Të mundohmi në të derë se këto Të flasin normal mënyrë sa ma thjesht samat ofert për juve dhe për neve që ti kuptonim ata që nuk është qëllimi këto që ti më jepën na një nga një ata të gjitha, dashë nuk kanë kushtet e islamit ata, por ti kemi parasisë. Ti kemi parasisë jo të gjithë njerëzit që përkasohen në Muhammed sallallahu alaihi wasallam, jo të gjithë njerëzit që barti në sunet të Muhammed sallallahu alaihi wasallam, jo të gjithë njerëzit edhe filozofin, atëh ja, nuk është garancia ja edhe për neve për Këtu e kemi obligim për e onës Allahu subhenu wa ta'ala Që të flasim Të tregojmë se Cilat që nga topika Të cilat ne pas ka treguneve Metodologia e pe Amerit sër Allahu a.s. Që thashër lezer nuk është metodologia e Muhammedit a.s. Ajo që farë u Amer me indja njerëzve Ndunja garantoj ka Fitorën Qoftë edhe mas shumë viteve Apo kur edhe Muhammedit sër Allahu a.s. Nuk kori fitore më njëherë, fitore në parë që ka kori Muhammed Jarihi Sallatu Sallam ka shenë pas 15 viteve Një dekad e gjysë ka shkue më rapë e ka arë fitoreja luftës e bedrit Dhe aja qka është ma në rëndësi për neve, është në ditën e gjykimit dalim prej grupit të shpëtum Në ditën e gjykimit jotë të gjithë njerëzit që i kanë fanë vetës muslime nga me shpëtum Jotë gjithë njerëzit i tharë të kibles Me njëherë ka mihin gjennet Ka prej njerëzit që ka mihin dhe në gjehenem njëherë E do të pastrohën në gjehenem E mrapa do të darin e gjenet Edhe ka prej njerëzve nga kjë ummet Allahu në rujtë Ka nga kjë ummet Të cilve do të ju thuhët nga ana emelaceve Suhkan, suhka Lërgë Lërgonu Lërgohoni Nga safi Njerëzve që do të ju Jep me pi uj Dora e më të ndërshmi të nësi përfaqin e tokës Muhammed sallallahu sallam Ja Muhammed do t'i thënë O Muhammed Inna hum kadbed dhe lu ba'dek O Muhammed, ata ka ndryshu pas tyje Ata ka ndryshu pas tyje O, pas sallam, fain, ka ndryshu në menhegjën e pejah Madhje ka për e njerëzë që ka ndryshu në Të gjithë fenë, Allahu në ruyt Ka njerëzë që pas ka ndryshu dhe fenë E Allahu subhanahu wa ta'ale Andaj Metodologi e Peyameri sallallahu arihu sallim Pas ka spesifika dhe vequrit të cilat duhet me, me i ditëve simtari E para Menhegji Peyameri sallallahu arihu sallim është menhegj i përgjith shum I gjith anshum Dhe përparimtar Përparimtar me njarjet Me kohrat Me vendet sado që ndodh për i politikave të ndryshme që ndodhin, për i grupacioneve të ndryshme që dalin, për sfidat dhe kërcënimet që i paraqiten metodologjisë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai metodologjia e Muhamedit alaihi wasallam përparon në atë ngjarje. Sado që të kërcënojnë njerëzit, sado që ta sulmojnë njerëzit atë metodë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sado që të lidhen me luftuë, sado që të bëjnë komplotë, sado që të fusin shpionë në mesin e muslimanëve, sado që krijojnë njerëz të taborit të pestë e kam për qëllumin për të abort të pest janë njerëzit si kur raman morina që kanë dalë në kone Kosovës po japë shemë bëll tash ka shumë, e burigale dhe shumë të rathar sa të që të paracitën kësiloj njerëzit në metë, o metë i islam din tja ban apo menhegji për jammerit sër Allahu arjehu sëllem din tja dale në fund po flasë menhegji jo njerëzit metoda ata njerëzit të pakt të cilët din të qëndrojnë dhe rinë fund në këtë metodologi. Njerëzit të cilët nuk ndikohen prej fjalëve, as prej luftëve ideologjike, as prej luftëve me luftëve mediatike, as prej etiketimeve që ngjitën nga sa shpesh herë këto etiketime, as prej nuk ndikohen këto njerëz as prej njerëzve të cilët futën në xhamatin e muslimanëve, çetë androjnë shtatin e muslimanëve. Musliman janë sikur në lom, që rrijnë me miliona vite ndoshta, apo vartar i rrij Në jukë shkonë, në gjedi, nderdhët Apo me metodat më të rejat, sot Më të sofistikume, më të zbulume në kohën e sotit Më të përparume, sot ka në mundësi Ka në mundësi tjerët, armistë e fesë Mja ndru shtratin me këti vardarin ka kadrini Me qitë ka Adriatiku, ka në mundësi Kushtonë shumë shtrejnët, projekte shtrejnët e në të shumë A ma ka në mundësi E ato njërë të cilët janë vë të vërtajtë të vëzër Janë të mbu shurplët me iman Dhe janë aqë të përparum Muslimoni i vëtet është aqë i përparum Së podcastu për teknologi Masa nuk dhe më fëmë për teknologi e më konë përparim Unë metet e më herës me kanë qenë shumë të përparume Në teknologi Sot akoma shkenca Nuk e ka zvolua teknologi Qe ka, ka pasë Suleimani sallallahu alaihi wasallim Qe Apo palatin e Belkisis e ka prue E ka sjell dhe më thonë njëni prej njërë dhe më të dishëm Se Surimani sallallahu arihe sallem Mërëna qasit, mërëna sekundit prej jemenit në Jerusalem Prej jemenit në Bejtu në Maqdis 2.000 km Sot teknologjia alans Ska mundësi me më sjell, shtëpjën e bardhë Në Istanbul, apo në Mekja, apo në Medine Ska mundësi Ska mundësi, ka nëmëri, ska mësa nës Ska mundësi hëla, eksistojnë të sende Shkencë e ka qënë shumë e përparu me përpara Kjo është një tëjmë tjetër Kërëndaj vëdazër Se për këtë punës menheqit pejameri sallallahu aleyhi vësallem Ku është përmen fjala menheq Ku është përmen fjala menheq A është përmen, më në me dhe thonë dikosh A është përmen dikut në fjallët e pejamerit ton sallallahu aleyhi vësallem O është përmen lozdi Ku ka fon pejameri sallallahu aley të dynastive të ndryshme që do të vinë bra pa ka thonë me fillim Muhammed I.S. do tjetë khilafeti si pas alamin haji në buës si pas me mhejgjit si pas metodologisë të jamërit sër Allahu A.S. të radhët vite deri në kohën Hasan ibn Ali ibn ibn Talib radhëllahu anhum radhëllahu anhum Hasan i radhëllahu anhum e kalon a kone dhe kufini e khilafetit si pas menhegjit të pe Amelisallahu a.s. Andaj, kur ka vdek, Amelisallahu a.s. Jo rrasisht, aj sallallahu a.s. e ka qit imam Ebu Bekri. Jo rrasisht, kur i ka nbyll dyrt e gjamis dhe bedin e ka thorn lenive të nderen Ebu Bekri. Nga se ka përgadit Ebu Bekri e ka përgadit Ebu Bekri radiallahu anë për khalif, për zëvëntës, Muhammed sallallahu alaihi wasallam ne pushtet jo në shpallje. Shpallja ka përfunduar. Për zavent në ulësi dhe nënëç të pejëmeret sallallahu alaihi wasallam. Lëmëra pa kord Umar ibn Khattabi, lëmëra pa kord Uthmani, Zaliu dhe Hasani. Dhe thuat edhe për Umar ibn Abdulaziz ibn Qashin Vajdimi asë shkolla. Lëmëra shuk apo ka ardh në vazdim hadithit i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sa do të vjen perioda dinastive Dhe do të vjen periudat që na jemi duke jetu ka fundi tash këtë periudhen Këtë periudhen e diktatorve Qovë diktator komunista dhe tash jetujmë atë periudhen e diktatorve E diktatorve të bardhë, zive, kalumë, diktatorve të demokracis Dhe jemi ka fundi e asaj dhe mbra pa ka thonë sallallahu alaihi wasallam Do të vjen khilafetun alamin haqin nubua Do të vjen khilafeti si pas menhegjit Të pejameri sallallahu sallam Allah në mundsof me, tura -me e tura të menhegj Zera fila dhe bërtha ma asoj Vetëm se ka filonu me etin islamo përbazër E dheshtën tha njerëzat për nuk e dheshtën Khilafet si pas menhegjit të pejameri sallallahu sallam Kur thuë të vdhezat për menhegj Të pejameri sallallahu sallam Njerëzit kanë botë kuptime shumë gabushme Ndërtoh është ajo se ku na kur na furfalmi me tekbirë këtu të marrën këtë tekbirin nga Sahihul Buhari që është publiku këtu tona nga BeShihati nga Bashkia Islame e Shkupit në vëllimin e dytë e këtij hadithit e Ibn Omerit se na falmi sikur që ja fal Peygamberit sallallahu alaihi wasallam me një kopë këngë në ndajtetave këtu parë është menduar shqip se ç'kjo është vetëm analizë e Peygamberit sallallahu alaihi wasallam vetëm fali e Tirat en politik en hundhaci e shtet en organizem en vanetvartitas edhe pika tjera të tjera që ti të, të përmendim eden përfarim Men Ameri sallim, që menhëdhi Peygamberi sallallahu alaihi ve sellem, çenka menhëdhi për parimet. Menhëdhi 18 mes. Menhëdhi 18 mes. Andaj i shohim, më shon për psikologë kanë folur për këtë çështje, domethënë, për fuqinë e të tashmes. Sa është fuqi e fuqishme, fuqish sa është fuqia e madhe, nëse flasim për tashmën, më më jemi tash me nostalgji, me mall, jena kanë kurë, na kanë, babën haxhiun, pas edhe hoxhën dhe na një familje familje të haxhave edhe kështu me radhë. Jo menheci pe pyagjmesallallahu salehun es menhec per parimta menhec paralel si rezultati i mos qso i mos eksistenca se ksoj pikene umetin e islam o vlazar es porgjigja tash kur na pyesin shpeshher e pse be umeti islam i porcion n kokën e sot di çka kjo pun na thoin disa njerzi o po pse bes mbledhen xoxallahu kitni vete e mi shten luqto me selle mi bokto me selle e mi fonto me selle andaj ishaf ne umetin e islam se kur musliman siken pas menhec pe pyagjmesallallahu salehun po flasë për masën, nga se menhegji Muhammed i sësëm nuk është duk, asë një ditë për e ditëve në metë, po ndoshtë e kamit një person, apo dy, apo tre, në dujan, nuk është duk asë një herë, nga se ka garancë, por masë e gjanë e kënë humbë ta, masë e gjanë e muslimanve e kënë humbë ta. Edhe këme nëhegji për Amerit, që në Allahu A.S. që në ka menhegji për parimtar i cili u dheqka musliman, ka, ka senet t romenhaç imametit ali as-satu sallam içerësh me kohën dhe me kërkesat në çdo etapëri etapave duke i shikuar çdo herë fuqin e muslimanëve dhe mundsinë e muslimanëve për të punuar në feni allahut subhanahu wa taala andaj pas ka pyemeli sallallahu alaihi sallam ne hadith u khilafatu ala menhaçin nubuwah do të vijë mbrapa khilafeti sipas menhexhit e peyamelit sallallahu alaihi sallam sot vallëzër ku flasin njerëz të shtetin hataz muslimant ata muslimant ku flasin flasim aspekt seologjik apo flasim aspekt seologjik edhe tek na muslimant tek na musliman do nuk mund nuk, nuk mund na me e ditë se çka është shtet vetëm se përmes atha që flitet me sociologji ama ta musliman është ka shtet tek musliman është ka shtet çka do të them shtet si udhëheqësi i shtetit apo si është daveti thirrja nuk e Allahut apo si është sakrifica të gjitha këto pika u vlezën që janë nëometin islam قال متلونديت محمد صلى الله <التصفيق> عليه وسلم اني ادرهمي الله صلى الله عليه وسلم لا باس قبالا امرونه ومن يعيش منكم قفن كوش پر يوه تتيتون تا اردم فصير اختلافا كثيرا وتشف بولاميكا اا موحبتات شومتا منديمات شومتا پرفنديمات شومتا فعليكم بسنتي وسنته الخلفاء الراشدين كابوني پرسونتين تم الى سننتي للخلفافه تضريت عضوا عليها بالنواجل كابوني مذهب بال فورت فقط هذيا، فسنته النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اد بر سنته والخلفاء، تقليدنا الخلفاء الراشدين. ويياكم والمحدثات الامور، كنيفريك، كنيكويديس نغ بيداتات. ان كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ديانسك، شدو بيدات، اش ديفييم، اش دو ديفييم لارجيم، ديفييم دو مثلا لارجيم بري منهجيت، منهج مثلا ركوع ولا سر. ركوع Rruga e pejgamberisë al sallallahu aleyhi dhe selle është e vizatuar. Aja rruga e pejgamberisë al sallallahu aleyhi dhe selle është m'sëdha pore e jetës sallallahu aleyhi dhe selle. Pra, pika e por që çenka menheci pejgamberisë al sallallahu aleyhi dhe selle prej mosheniës së kësaj pika në ummetin islam të masës e muslimanëve janë kanë dalë në ummetin islam lloj lloj se. Përgjigjesh për ato njerëz që e vërtet që i brejnë një musliman që kanë ndjenjë pak pakta islamit sot sot çkaosh me kjo punj gjithka fërka gjithka sekte gjithka mendime gjithka xhalla çkaosh kjo punj a dini pse është se njerëzit nuk janë kapur atë princip për atë vëctorit të menhejit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i cili menhej sa do të pëparon shkenca sa do të bëjnë fuçishëm armiqt sa do të bëjnë lufta të banë, <coughs> shumta ato nuk dinë me ndruhej nuk ndriçojnë asnjëherë si ato mbajnë si diamant ti ato janë marginaltar Ata janë shimbul Sa do që të persekutohen Sa do që të luftohen Sa do që të burgosen Ata në besin të djetë Dhe nuk në nërishojnë Nga se janë paralel Kur thonë paralel o glëzër U mejti islam Na si gjemat Na si musliman Kemi nevoj që Zdojnjani prej neve talentin e vet Islam që Allah ju ja e ka fal A na kemi Po shumisën e raseve nuk, nuk di me zbulu ataf Të punon zdojnjani në atë pikën e vet Andaj nuk ka në dojnjë porët e jetës Vetëm sa Islami është përgjigjë me me me bashko me me çështjet më bashkëkohore. Çoft ajo ligjvënie. Ne kemi ligjin e Allahut subhanuhu teala. Çoft ajo nëse administrat. Çoft ajo nëse në kohën e sotit kemi çështje që të janë shumë të rënda në mjekësinë për shembull. Sherjati i Islamit e përgjigjet. Çoft ajo në çështjen e shpionazhës në Islam. Me pas njerëz që na bin lajme, në, i bin lajme ose imamë. Çoft në çështjen e informatos. Francisë informatos. Në çoftë në çështjen e mediumeve, i dërgumia sallallahu alaihi wasallam vëzhon kaq shumë yeri i cilë i ka vëzhgëj ummetin e Islamit taman si u dhacesi vërtet. Shikoni çfarë dërgumit Allahu sallallahu alaihi wasallam kemi pas. Lasse me shembull në botën më të qartë kjo. Në luftën e Xhandej kot vëzhgjer. Në luftën e Xhandej kot. Friga e muslimanëve ka qenë shumë e madhe. Allahu dhe lëualla në Kur'an sot وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون زيمرات يوفه مسلمان واريته نفيت بريفيجوس وفريغوك مسلمان نورمال في فريغوا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون اي صدق يا رسول الله وصحبه اكادي كوش بريوفه كوش نغريت من اسيل لاي مني بري اراميكوت اسنياني بري صحابه حذيفه رضي الله عنه نو نغريت Asjani prej sahabve nuk në dritit në ka me shkue dhe me siel Ndëse friga është e madhë shonë A konë ftoft i madhë Ftoft i madhë Dhe mushrikt Vetëm se e në afru shumë afër khandekut me kaluë Dhe me hynë Medine Ndërsa Medine i kënë pas gratë Efnit Edhe fshirë akonë Medine Gëse mrej dhe kënë pasë monafika dhe kënë pasë Jahudi Ambra pa ka pasë pashtu Jahudita Kajberit atfisha vetëra të jehudëve dhe fiset nomade të arabëve të shumtave kanë cin kurashit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i trini ka pas menhejin para alemdve, menhejin për paraimtar, i josh informat. O spëgamberi Allahut, i vjen shpallja për Allahut subhanuhu teala, qali do mi Allahu sallallahu alajhi wasallam as duke bëu luftën kët rast. Nuk nuk vjen shpallja e Xhibrilit sallallahu alajhi wasallam me katër vetëguse çfarë informate. Ka. Por duhet të shkojë njeriu sahabiu vet, me mish, me shpirt, me kac, njeriu që frikohet edhe i thot për Ameri sallallahu aleyhi wa sallam hudhajfës ja hudhajfë e kumë o hudhajfës ngritur shko? urdhën në të mezbaturë urdhën në të mezbaturë me shkue edhe i thot sallallahu aleyhi wa sallam hudhajfës i thot o hudhajfë mësjel lajmin prej mushrikve lajnë mësga bo me bodi qëka tjetër qëka dhe në po me mësga bo me bodi qëka tjetër nga se hudhajfëja rasët n futën në mesin e mushrikëve, tar i madh, fot i madh, mushrik, i Omer mendja se ka shpiu në mesin e tyre. Dhe Abu Sufjani u thot, çdo njëri prej juve le ta pyet shokun e vet, kush është? Na Farsin, fot hodhfia, unë isha më i shpejt, e pyeta ndjath, thonë se an të majtë. E e pyeta të part të në ndjathën të majtë dhe u rrërova. Kaq i nin Zoti, nuk nuk u zgjodit tu me panik, e rast se ka zhyturamera sa se në meskuaj. Nuk ka pas panik, e ka bëj ndjasht në smajk. Sot e kisha shumë afër, 2-3 metra e ka pas e Busufjanit. Edhe më shkoj ndër mend. Më shkoj ndër mend mua me me vrahë e Busufjanit, apo logjikisht sipas logjikës që më sënë në shkollë, vrojë ata, sipas logjikës që lajmësoi neve filmat vizatimor të Disney-lentit, vrojë ata usës lufta, ama nuk ka çështë. Dafa Sallallahu alei ve sellemi ka thonë, laj nduot, infernat nduot, jo, jo njëri më vrojë. Informo, kjo është menhecje për parimtarin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është menhecje për parimtarin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Çkosh ta bësh punën sikur të ka falë njëri, jo çkosh ta bësh punën sikurçi ta merr me një atyje. Edhe këtu kanë devijuar një numër i madh i muslimanëve sot. Këtu kanë devijuar një numër i madh i muslimanëve, me mirë e pa mirë, lloj-lloj musliman plot kanë devijuar vëllezër. Nëse i bojnë ashendet, jo sikurçi don Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por i bojnë sikurçi la Ermeniana eve. Nga mërë me në të që shkënë e i bojnë në. Me nëhecë për parim të takë. Andaj, hëndaj i fja, të të mëshkoj në rëmënd me vrasi, i këshku në rëmënd se cilit. Para me ndome, për pas-pas, në luftën e Kosovës, Miloševiqin në 2-3 metre, një luftari u që kësë. Ha, usës lufta, arkani me pas-pasës të t'ingatë. Usës lufta, besharin me pas tashë, në 3-3 metre. Ama informati ka fë edhe më shkoj në rëmend me vra e tash unë e ju pësughe kush është aj i cili jamuncoj më i shkoj në rëmend ati a nuk është karini a nuk është shëjtani a i cili ta qërmendin ti më bëti shka edhe e merë një rukë pa u konsultuwe dhe pa qenë në menhegjën e pe Ameri sësëm, mi pa thëtë më kujtu fjala e pe Ameri sallahu aleyhi wa sallem më kujtu fjala e Muhammed sallallahu aleyhi wa sallem që më tha mëzga ba me b edhe ardh i sini lajme Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ndersa ai sallallahu alaihi ve sellem vetem sekishpas spion tjetër që Jesus punon tjetër spionin aktiv e kishpas brenda Naeem ibn Mas'ud i theli shtekal mushrik edhe ardh u bë musliman te Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem edhe i pyti çka me bëu me luftua sa Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem e pranon islamin umbra pa shkon i përçan ato edhe shkoj te mushrik i fa yahudit janë traftharë biri po po edina janë yahudi traftharë në shkjohet e yahudit me kalit janë lodh në mujdit ftoftë kan kanë mëhejë sillun me dishuar 50 50 lishin për çdo botë këtë ipo informata i vetë sulaimin e sallallahu alaihi wasallam kjo është mëhejë pejgamentit sallallahu alaihi wasallam më mëhej për paraimtar mëhejë na mundson nëne me fol edhe për botën tjetër për xhemetin e xhehenemin edhe <coughs> sendet e botës tjetër halalin dhe haramin po më i padha po për politikën edhe për masont edhe për drdallxhit edhe për shpionazën edhe për por shumë pra isëndetëve të tjera dunjos edhe për punën e trimnies edhe për punën e timingut të muslimanëve ku është timingu i muslimanëve shfrytzuar edhe për punën e shfryximit se si shfryxhohet muslimanti ky është menhec men men i pejgamberit salla. Menhec një qona arabe the shumulie menhec i perjetshëm. Menhec gjithansh, i gjithanshëm. Menhec metodologji e gjithë e gjithanshme. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka pardur këtë metodologji e vlerë, edhe Kër është dash me luftu me armist, a i ka luftu e lojve i fushështë kë luftës që i ka pas Sërë Allah i Selem ma dje dhe pas marvejshës e së të të i bies ka pas luft Ajo që shumë për e gjëmatllive në kohën e sotit Apo ajo shumë për gjë e gjëllarë në kohën e sotit Që nuk e dim për e menhegjit për e ameri sërë Allah i Selem I mendojnë asë ndës i kërëtja në kohën tonë Si si na, -na I më ndoën në sensin sikur që janë në kokën tonë të vizatuame. Sikur që na i vizaton ai i cili jep raport te Iblisi në orcinë të ndëti atje. Na nahet neve në raporti ai. Nahet neve disa vasiete. Edhe na kanë ngojna. Kur nuk e njohim mëdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aslan në sensu ke njohur. A nda nuk duhet më ndëzgjo ata. Nuk duhet më ndëzgjo ata. Por duhet më ndëzgjo më e dhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ngjarje shumë të mëri lezionë sirën në vllazë ëmerrni lidhuni apo Bakrin emerrni lidhuni emerrni Khatabin t'silet paska jetuna me menhexhen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i shef ato njerze se paskanjen njerze per perrimtar vlast andaj qe çogot t'tavori tabiui sipas kohës edhe vendit me menhexhen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam b'preparon hec perpara çka është mendimi i njerzve për menhexhen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çe flasim ne tash ulasr wallahi mendimi i njerzve për menhexhen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është Sa'imen heq e vetë rom moti është. Vallahi nuk është kështu. Sa'imen heq është metoda atëher ka qenë. Wallahi nëse e marrin me seriozu ato, ato pika do të thënë nuk kanë qenë muslimanë. Edhe zbatohen sot, wallahi do të vjen ndihma Allahu subhanahu wa taala te muslimanët. Edhe vetëm e vetëm se muslimanët nuk nuk e ndiejin këtë herëh, kanë ardhur në kët pick. Nuk e çojnë hargat të tjerëve. Nuk e çojnë çirak të tjerëve. Më allahi, s'ka mundë që i më gaza me bëtë qira kënë gazë S'monët Asë nuk dhe në kur A më kështu e në të dash njërës E menhegji për Ameri sallallahu a i sëllem Kanë a kanë ka ajmenhegj i cili Në vazhdim si me zdo në gjarje Me zdo në gjarje pas ka pas përgjitje Si kur që i ka malku për Ameri sallallahu a i sëllem disa njërës Të cilët nuk kanë ditë të vlezër Jënë ka me e luftë e luftave E një një مولا ندسقتين ايبلاغوسو نكوك انايت اش لا ذا قفديك ديكوكان دجوبيا محمد صلى الله عليه وسلم كا فون الا اسالو اذ لم يعلمو شنو كان بيتك ونكان ديت فانا شفاء شفاء العي سؤاله شريم انيرانسو سبيتيا قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله كا فون صلى الله عليه وسلم اكن فرا الله يرافط اكن فرا الله يرافط kësh menaxhi pejgamberi sallallahu alajhi ve. Në nëjë pejgamberi sallallahu alajhi ve, është bia letësu besimtarve nëse ka ruksat, nëse ka lejes. Në nëjë pejgamberi sallallahu alajhi ve nuk është në mendjen e njeriu të vazhdimësi me mendon njeriu se ç'është të martërannda në fejër, kush kush i zbaton ato është më takvali. Jo. Në nëjë pejgamberi sallallahu alajhi ve cin ka një menhej, i cili cin ka përparimtar që judojancë e paska në pas armiku Muhammed sallallahu alajhi ve e paska formuar të njëjtën. Edhe ai قابس قابس. مي شكا كان نفتو محمد بن علي صلى الله عليه وسلم لا كوناتي صلى الله عليه وسلم نقاباس غزتا قاباس poesia مستر. ارا كان شي نير ب مي poesia. انداي نساتكن باس poet، اد محمد صلى الله عليه وسلم كان باس poet. اد محمد صلى الله عليه وسلم كان باس poet. زيد بن ثابت ما دي كان درتو صلى الله. حسن بن ثابت. كان درتو صلى الله عليه وسلم منبر نزامي. قفن او هجو سلمى و حسن Ata, sulmoj, se inë në Gjibrilë e me akë, se Gjibrilë e me tyje Ajo që ka ashtë në kohën e sotit Gazeta Express Të qiptarë të parja Ba, a na sulmon ne dhe? Na sulmon Na sulmon se marim pare pre sërosit A i sërosi e ka na i gazë më të madhë E dhe kjo është gjo nërmale Ma dje na du të më rujtë vetë Që më smithon skandale E dhe fjal E dhe se kanë mu kap dikun ata Efokat nitën një jo sikur që e bëjnë ato me skandale, edhe na muslimant më pas njerëzit që bëjnë skandale të ata, i porcelenata. Andaka na këjo, prej çfarë limitit dhe prej sevapit të madh mi porcelata o njerzi, e më boni skandale. Jo më me menduë me asit takvalloh këto ftoft se nuk lejohet më boni skandala tëra. Ma sa ato bën skandale, shumë më shumë se muslimant. Nga sa ato hei rishvetën shumë më shumë, shumë, shumë, nga sa ato punojnë për të holla, ato punojnë për parë, nuk punojnë për diçka tjetër ata. Ata shpesh hartakuan me shfalera, shfalera, shfalera ka edhe lojsejnë loj, e bojnë, qka mos? Dhe ty vetëm duesh me marrë një paparac, apo një fotografimi a bojnë dhe miqit E nuk bat e me përmes demantit E nuk bat e me përmes asaj se unë kur dalë në televizion, mi ju thonë ajetë edhe adithën nga sa to si besojnë hiq Nuk i besojnë hiq Tërën, unë nuk i besojnë të cëtë një shqiptarë, shqipt falçë Tërën, unë e si besojnë kër anit shumë, shumë shum, shum thjesht të banë n E tani u kim fotin këtras. Andaj menheji për parimet, Sallallahu alaihi wasallam ka na menhej i parparimet, moani manta. Menjari të që ndodhi islam, në umat i Islamit, natë mësin për parrimtar. Në për ai, për ai që thuhet për parimet e për ndërmov vëllezër, është ajo që vet ata me gjutë veta, vet udhhecit e ndëshëm, në për e, samitet ndëshme apo në për seancat ndëshme që mbahën, ata me gjuhën e vetë e fenë se njëri u lirin të kefunit apo për më varsin dhut me marve me dhurt e veta e jo si kur që mendojnë shumë për njerë zë për mes lobimeve lobit, lobit, lobit nuk mirat kjo ku njerë, së ta jepë kërkosh pa u që me marve të të nuk të jepë kërkosh andaj sërë Allahu A.S. e ka përmen këta për popojt e Evropës ka përmen në hadith se janë popull të cilët nuk e dorin zullumin a q që bëhen tashtë në botën Arabe, me paskon në Evropë, që ishë bëhë që ishë zullumë popullet evropian, para 20 vjetëve, 30 vjetëve ishë në qukë. Në po atje në Arabi, si rezultat i hoxalarve dërvisha, apo loj loj menhegjështë ndryshme që du të më ardhëna, po të, të të të tërpikë të tregojmë se, qëfar loj menhegjështë kanë dalë në mrapat, si rezultat i mos përparimi të ometit islam dhe përqarjes, si rezultat i loj loj suf loj loj gjematëve të blik loj loj gjematëve me akidet dërvishave loj loj të gjematëve të ndryshme si kur që janë në për filmate e serialeve turke me ba, babalarë dhe evlialarë që fryturojnë dhe Isusin punë për 2 minutati me loj loj që si loj akidësh me akidet të ikhuan e muslimin mbrapa me akidet të shazilive dhe me akidet të ndryshme mbrapa të rrugve gjismake me akidet të me dalive rabiovsa me aqide te mbrapa qi kan ard ne bashkohoret qi an te tcuen ne jema teta sururi gjithashta ato skan te ben me menhexhin e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem se rezultati i mosçënies se umatit islam ne paralelizm ne pararem edhe ne ngjarje me vjedh me kohën a vëllazër aşprandeer apo me pas ulemau umatit islam me vo ikem ndajju kasetat e xalarre te njejt i kan wakana morti turin Për që kanë folë A gjelatë në rabinë saudi të pëllat për e gjelatë I kena mësu ditori Va kanë ndëgjuë që të kasetët që kanë folë Në shpjegim të gramatikës Në shpjegim të libra Hatta libra dhe gjihadit Që flasin kapitinës gjihadit Fikkhune me dhejbit imam ahmedit Edhe kështë të më raf I kime ndëgjuë me veshtë të tona Si ku që i këmë ndëgjuë Fikkh Muhammed ibn Jotheminin Allah e pas më shërua Ku th Pas luftës 79 tës që është banë në Afganistan Dhe shkuarje sërinistë më të madhe për Arabi Saudite Atje Dhe biletën shpagu e 75% nga king i feht Nga brejt i feht Atje e në mojtë ligjera të ambra pa për gjihat Fëtë në film të kasetës Fëtë më herëtë kërë vëdhishim në film në, të kjo kaptin Në Zadul Mustakni Një librë që është në, në medhhebeni më Mahmedit Rahimihullah Maafeq, do të ekalonim këtë libër. Këtë kapitullin e këtë Salem. Ekalonim këtë. Kjo nuk është paraprim në me menaxhimin e pejgamberit sa sallam. Nuk është vazhdim apo rievloj të jetë të riu rievda me sendet. Andaj vëllazër, për ngjarjet në momentin isha, kuptoni këtë. Shumë për ngjarje, këtë fjalë që i thon për Ibn Uthayminin, nuk është për tashati kanë vëllazër. Nuk është qëllimi me shati kanë këtu. Po flas për zëbra së plast se njerëzit mbrapa ndikohën për e ati që është mës në alti edhe në atëko kërë këmë dërgjuk ta kjo e këmë ndikohën në kone dhimje njëshës të, të na apo para asaj para luftës dhimje njëshës dhe më thonë vetë vet faktisë të rekonë se ka ndodhë në gjarja mbrapa e në shpjegu këto se ndë kjo është problem nga se nëmitin islam duhet libra me në vërë e kjo në gjarja vërësë Në dorë më mësu dini ne Allahu subhanahu wa taala dhe paraqos. Edhe paraqes me vjedh, dikush do të më do të më shpjegojë dispozitat e vjedhjes, apo? Por më ditë. Edhe para, dit. para se ne ran shirq dikush prej njerëzve do të më mësuaj shirkun e tauhidin. E po kjo është problemi i umetit sa. Cio nuk është në hap me kohën. Nuk është në hap me kohën, se çdo herë ngeci njerëz më brapa. Prandaj ai shef, zgjidhet gjyshmaka që dali nomën e Islam. Pra kujë nuk është më në hedhje me amrin salla. As nuk ka shumë rëndësi të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çmbrappa të vinë mesente. Patjetër duhet të shpjegoj këto sene u. Sikur të mëson ti namazin, duhet të mësova xhihotin. Edhe thirrjen, edhe pastërtien, edhe demonstracionin, mirësugrat, edhe, edhe talaqin, edhe tjera do mësojmë muslimani të gjitha këto. Kapitana do të më shpjegoj Hoxha Lart. E musliman mbrapa mbra sa jo rok mësojt. Mirë po, Hoxha do të më shpjegoj këto sene patjetër. Menhëdhi preparimtar qanqon ai menaxhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i sahabet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhini vëzhgim se në çdo pora të jetës në ibadet në politikë në udhësi menhëdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam t'i kanë dallu shumë andaj pe menhëdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu rakon me dal në vëzhgim ka dal në vëzhgim sallallahu alaihi wasallam dhe sahabet nuk kanë pas informat von Beder nuk kanë pas informator a diti që do të më thonë pas informator po duhet të na bërit dieni vëllazë se informator theesosin said informator theesosin said sallallahu alaihi wasallam s'ka pas informator ka dalë në mëshkim është teku është taku me njërin për njerëzve të fiseve me Abu Bakrin së bashku edhe e ka bëjtu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam min aina anta qatham sallallahu alaihi wasallam ana min alma unyam prevent dit ma ahma na jun arabu më thon oi Janë prej vendit ma Ati ka shku nërmend Prej vendit ma në Irak Prej Irakit Tamam prej Irakit E ka pyjt mrapa Muhammed S.A.S. Për kurashitet Edhe s'ka mujt me pyjt direkt E ka thonë S.A.S. Sa deve i presin Ndip Ka thonë i presin Nanta për dhejt Tamam Une e mora te mund Tamam Unë e mora te mund Sallallahu selam kafan janë prej 900 deri në 1000 nimit. Jan prej 900 der deri në 1000 alayhi salatu wasalam. E kjo nuk jabansë, e kanë bën se është ai pejgamberi i Allahu po thon, tash unë komandant lufte nuk jam, unë nuk di me vet. Nuk ka bó kjo. Po komandant. E dheşte apo seşte, jo komandant lufte. Patjetër do të mirëjt musliman. Alayhi salatu wasalam. E kish menaz për prej të. Mënhes me kohën, mënhes me politikën, mënhes me me rjeva. Mënhes paralel. Andaj vëllazë, për mend ta fortë se Si rezultat iksaj Në metin islam pas kan ndal menhegjet ndryshme A kan pas kajrë u metin islam? Kan pas kajrë Sa njeri janë ullzun, doren të blikë dhe Ikhwanën muslimin dhe tjera Nuk është qëllimi misha ato njerë zërë vëllazër Jo Por qëllimi është se armiku Gjdoher kam muka për një loj menhegji e cili është Sikur në gjyrat e benetonit Kapët koqe, gjelbërte, verdhe, portokat dhe kapët ikon Kapët armiku për diqka A ndaj në umetin islam qdoher janë shfridzu këto menhegje Ma djetë disa pre menhegjeve janë krijuë edhe në zyrat e shërbime sekrete Si kër menhegje i med khalive I cili të cilit menhegje i është përfundu afati në botën arabe Në botën donkë të pari apo në botën agenve në Britanije në Amerikë Nuk është përfundu hëla Nga se është me val val E val të tje më brinë me vitë më rapa Në këtë mënyrë nga se ka qenë me nhegji i cili du të mi balansu musliman që këthejmë për Afganistanit nga se armiku armiku, edhe në kone sotit në Turki për shemë dhe kje ku luftorën mujahida dusham ti kje atje dhoma që që qënë gurfetul amerijat dhoma operacione ku atje kje edhe video edhe video, video bima së përgatitur në mënynë në matë mirë njerëzi, psikologë e politikaj ë komandant ndryshëm edhe njerëz ndryshëm, njerëz më të menjëshëm ndryshon, shpiqura ndryshon atje, që ulhëcin këto sene. E musliman ti paskën pasun këna vet, këna morën në katapit të qosë. Amr ibn Khattabi kur ka vëdash luftat prej Medinës si kohëve. Prej Medinës. Kadit kanë me bë komandant, kanë me bë zaved. Muthanna ibn Harisa, qati në rangun e Khalid ibn Walid, qati një ndër shkapeve të kryesore të çlirimeve kundër persisë. Në fitoren që kanë arritë muslimanët <coughs> në datu selasil, në luftën e zingjirve zincir, që qëquat, që, që apo në luftën e urës, që qëquat, apo në luftën e kadisijës, po se ka bërë komandant. E ka gjithë momentin kur me bërë komandant. Ma dje të taka e Irakit kur është marë e Mesopotamijës, që u të ërdu së wad, të taka më pjellore në duja që egzistëan, në ndër të katë më pjellore në duja që egzistëan, që e bere që jetin e vetë nuk u aqazon luftëtarve më, më të mëdhenë edhe pse kan merituar vetëm e vetëm për një sen, që mos bëq krizë ekonomike edhe që të vazhdojnë çlirimet e muslimanëve më mpara nga se ishin dal muslimanët. E ka di që membrë ka topi se luksuzi është armiku më i madh i muslimanëve, luksuzi i Kaharës. Luksuzi i Kaharës. Në Kaharë arama nuk pas iPhone 10, në Kaharë. A ma iPhone 10 ndonjëherë më të nat prej shumë punve, më nat më të nat. Çfarë ka pasullimin? Qemrun khattabi, e ka ditë, a do të thonë, sikini mundsi me mortoj. Ama jo jashtë, e et, tëra et, ka cin. S'kam marr. Ky është menhexi për paraimtarë të kançullimit. I përmenda disa raste me ilustruvetëm, ky është menhexi pejgamberis ose në mine. Khilafetun ala menhejin-nubuwwah. Do të vjen vëllazër. Edhe khilafeti i pejgamberis sallallahu alaihi wasallam kët omet në dorën e njerëzve për paraimtar. Nuk ka kunifalloj pengese me çein muslimani e theri pasus i selefet unë se më sempër parlim tort. Sko kurni fark kundëstimit. Te njerëzit kjo vjen dash. Ish ka mundsi unë më thënë selafi, nut kalum. Unë më thënë për parimtar, më nuk kuptom. Mba se këty janë kon portonov vëllezër. Këto janë Abu Bekri, këto ekonomeri, këto qenofmoni, këto janë Alia. Këto janë musliman të fortë. Njerëzit në momentin e vet kohës. Andaj, duhet mësu patjetër se veçori me të cilat dallohet menhexi pejgamberi sallallahu alaihi dhe shoq të jetës me çein ka me çein mbështetari i përparom, me çein mbështetari i i tan anshëm, me çein mbështetari me ngjarjen dhe kohën dhe me fuqinë e tashmës. Enusim Allahu subhanahu wa taala, Allahu jalla wala. Na bam praniyoruz për parom. Na ban Allahu subhanahu wa taala praniyoruz ende që menëhjen peve amere sallallahu alaihi wasallam. Si kurçi flasim po ashtu me vepra. Sallallahu alannabine Muhammad wa akhira dawana. In alhamdulillahi rabbil alamin.